Beher dugu bazpada Uruña prestatu transizio ekologikoari Beher ezkoa da, ez dugu, ez dugu aukerarik, eta hortarako baditugu puntu batzuk uh, laborantxari buruz, uh, etxe eraikitzeari buruz, puntu importante batzuk gure lan egiteko manera eren beresia izanen da Uruña uh, Zein da lan egiteko beresitasun hori? Demokrazia pertertzailea izango da. Gure proiektuak eremanen ditugu Urgunia jai galdetuz Beren iritzia maitea Egiten da beste egietan ere Proiektua handiak Konsultak ere maten dira, debateak Eta hortik ateratzen dira Ideiak, proposamenak Eta horretik asiko gi, efe, Asiko edo Proiektu, ideioiek atxikiko ditugu gure proiektuak ere Ol, Lan hori hasia dugu deia, elgarrekin, egin e, ditugu hiru uh, biltzak publiko, dien dia urbildu da, eta uh, ideioiek, ideiak atera dira bil, bil, bilkuroietatik, eta ideioiek ere erabili ditugu gure programa osatzeko. Konsultak, referendumak, hor ate bat irekin nahi duzue, Zeintzu dira zuentzat urronineako proiektu estatsikoak. Baratzi eginza berda landu laborantza munduan, orduan deia ber dira uh, laborantxako lujak babestu. Eeta ereman egiazko laun bat gure aujak gure uh, aita etxita hamatxiak, baita uh, beajean diren jendei mozkin kalitatezkoak uh, ekoisteko lujoietan. eta E, laborariak direnak ere uruñean eiek ere e, implikatu lan hortan. Bigarren izan izanen litake e, ere e, eraikitzeko manera, behar gelditu beti lujaiatea, lujaiatea. Behar dugu behitz pentsatu nola eraikitzen ditugu gure etxaldeak. Hor behar, behar da zinez e, gauza behi bat man, eta gogoetak hasia ditugu ere maiten. Gero... Gero gutiago eraiki? Ez, obekio. Obekiu iraiki eta ez bakarrik egin tokiak nun bizi zain barnean, bainan kampuan ere bizi izatea. Diendia ez, ez desan etxasartu bakarik lo egiteko. Bainan auzoak eraiki, nun lo egiten duzun, bainan bizi ere egiten duzun, nun ahemanak e, sortzen ditutzun, gazte eta dineko jenen artean, lanian ari dinenak, elkartasunean, elbarrituekin, hori berdugu sortu urruñan normalki iru zerren izanen dira, zek diferentziatzen zaituzte zue beste nganik. Lan modua hori segur, gure uh, demokrazi parteartzaile uh, modu hori deia pratikan eman adugu gure artean kolektiboki ari gilalanean, bakutsak bere kompetentziekin, bere ideiekin, elkartasunean, taburik ez da gure artean mintzatzeko debateetan, bakotsak jaten mintzatzen alda libreki, egespet txu handian, Eta hori ere ustez ez da denetan ere maiten. Nikon txiluan izan ez opozizioan xai urtez. Ez dakit, jende mutu hainit zikusi ditut. Eh? Oh.